якої, можливо, й не побачить він. То вже судьба. А зараз з вдячністю прихиляється до Мирослави, пригортає, виціловує її уста, брови, очі, що тепер тримають у собі не синю вечорину, а в печаль віків. Я скрізь буду думати про тебе, про вас. Він підіймає її, не дитину, на руки, притуляється головою до її перс, а на пам'ять приходить мамин голос. Був собі журавель та журавка, накосили сінця, повні ясельця. От і прощавай, журавку Прощавай, бо журавель іде на зустріч війні чи смерті. Не жаль було себе і своєї молодості, а жаль було всього скривдженого світу, і своєї журавки, і рук своїх, які ще й досі не наробилися, діличка. Таку війну наробляться, будь проклята вона. Вірив, не схибить його око, засилаючи смерть і смерть. Вірив, що до останньої краплини крові буде битися із недолею, до останньої, бо ж хіба він не син своєї землі». Хоча й черпнув гіркотини справедливості, одначе ніколи ледачі помисли не забридали до нього. Ніколи! Він бережно ставить Мирославу на долівку, встелену шаблями татарського зілля, зазирає у вікно, за яким ранок розмикає вії, і вода в броді подає голос, а молоде жито розгортає над собою сизий сон. І на жита він не надивився, не намилувався, як лебедіють вони. Не наслухався їхніх шумів. Та й чи наслухається вже. От і прощавай моє серце. Та, Невку, побудеш ще трохи з нами. Стоганом обзивається такий рідний і такий зараз незвичний голос. І знову Мирослава обвивається навколо нього, не пускаючи від себе. «Не можу, кохана». «Чого ж ти не можеш?» Наче зі сну питає, про що й питати не треба. І дивиться, як ніколи не дивилась, здали ми чи здавними. «Чого?» «Бо вже ранок. Бо ти вже там, побила головою туди, де ширяла смерть. Стояла перед ним беззахисна й журна, немов стеблина в росі». А руки все шукали, шукали його І падали вниз І там І з тобою Тільки ти, Люба Як воно вже не є Не дивися на світ Крізь сльози Сльозами не захистиш ні себе Ні нашого дитяти Ні когось, чуєш? Чую, Данилку Кого тільки благати, щоб ти повернувся? Я прийду до тебе. Неодмінно прийду. Прийдеш, для чогось перепитує вона. чекатиму тебе, як долю свою. Його чекатимуть, як долю. То вже за це варто жити, страждати і до местями битися з чорним вороном недолі. Коли Данило по шаблях татарського зілля дійшов до порога, що став порогом прощання. Мирослава стрипинулася і золькнула, заголосила. «Почекай, Данилку, почекай, я зараз». Зметнувши своїм пшеничним снопом, вона кинулась до одяганок, зашелестіла ними, потім рукою витрла вії, перепалені уста, і через якусь хвилину, тримаючись його руки, як тінь, пішла і до Гримачків, і до Оксани, і до татарського броду, за яким сизоволохати всьо ранок, і з миночою печалею журилися лугові чайки. А де той погонич птах, що ночами виспіву крийок крок, крийок крок, і де той журавель? рятував его в болотах.